Ne pentesz. Közeli barátaim tudják róla, milyen rajongó híve vagyok a természet világának. A valóság regénye, amit tudósok és természetbarátok állítanak össze, világ kezdete óta minden regénynél jobban érdekel. Valamelyiknek néhány héttel ezelőtt egész kis előadást tartottam az úgynevezett húsevő virágokról, ezek arról nevezetesek, hogy rovarokat, Sőt, kisebb hüllőket fogdosnak össze ragadós kejhükben, s azokat megeszik és megemésztik, ebből élnek. Barátom nem feledkezett meg rólam. Születésnapomra tudja Isten honnan, beszerzett egy pompás nepenteszt is elküldte nekem. Tudni való, hogy ez a virág egyike a legdühösebb húsebőknek, ragadozó társai közt olyan rangot visel, mint az oroszlán vagy a tigris vadállatok közt. Tépzelhetik, hogy örültem. A felesége ugyan aggódott egy kicsit azok után, amiket erről az egzotikus kis élőlényről hallott, gyanakodva néztes, némi célzásokat tett rá, hogy mégis tekintettel, hogy gyerekek is vannak a háznál, nem lehetne e izé, óvatosságból zárt helyen tartani. Véletlenül van éppen egy kis ketrecfélénk. Szabaiból azt vettem ki, hogy nem annyira a virágot félti a gyerekektől, mint inkább a gyerekeket a virágtól. Megnyugtattam, hogy nem tudok olyan esetet, mely szerint a nepentesz felnőtt állatokat is megtámadott volna. A legrosszabb esetben, tette hozzá tűnődve, esetleg száj alatt lehetne. Vagy esetleg kitesszük a kapujali házőrzőnek, mondtam némi gúnyjal. csak hogy ahhoz szelidíteni kellene hogy ne csak harapjon, hanem ugasson is, mi ha torvajt lát. Erre nem került sor, sajnos egyébre se. A nepentesz nyugodtan viselkedett néhány napig. Úgy látszik, jó volt lakva. Harmadnap, gondolván, hogy már éhes lehet, kövér kukacsal kínáltam meg, amit ecéra vásároltam. Betettem a szájába. A kehely nem csukódott össze, mint ahogy előírás szerint kellett volna. A kukac vigan kimászott, miután megkóstolta a szirmokat. Másnap cserebogarat adtam neki, visszautasította. A nyers hal kellett neki. Gondoltam, lehet, hogy már elfinomodott, régen él fogságban leszokott a nyers kosztról. Harmadnap olajos szardiniát raktam elébe. Rá se köpet. Aztán csirkecom következett, majd fasírt hús, rakott káposzta, erdélyi fatányéros, véresbisztek, bécsi szelet, marhasz egy ecetes tormával. Nemette meg. Ez így ment hetekig, csodálkoztam, hogy még él. Aránylag elég jó színben volt. Egy reggel aztán rajta kaptam. Ott állt a konyhaasztalon, ahová este kivitték. Lekókat feje beleért a lábosba, amiben krumplis salát a maradékok voltak. Egy vegetáriánus nepentest tápláltam keblemen. Undorral fordultam el, és kiadtam a parancsot, hogy vágják le, főzzék meg, és készítsék el körítésnek a nyópörködhöz. Ha ő nem esz meg engem, majd megeszem én őt.